І де тільки смерть не потопала і косила людей, як перед кінцем світу, і Трохименко стояв за саморобними хірургічними столами до оніміння рук і спини, і всього тіла. А тоді в немец, намет, де стогнали кричали на хірургічних столах поранені, влучила 50-кілограмова німецька бомба. І Трохименко врятував стіл який злетів у повітря і накрив хірурга. Щоправда, не всього, а тільки його ліву половину, а права половина. Трохиминку відірвало праву руку, вибило праве око, відрізало ступню правої ноги, але він залишився живий. Ще й рвався після госпіталя на фронт, хоч книжки Бориса Польового про Мересіва тоді ще й не було. Жити доводилося і не по книжках. З хірурга Трохименко перекваліфікувався на терапевта, і за великі фронтові заслуги був загнаний у глихий степовий район, де став головним лікарем районної лікарні. А він сам водив свого спеціально переобладнаного москвича. Це викликало подив і захоплення, але полювати, маючи тільки ліву руку і ліве око. Та ще з такою несамовитістю, як це робив Трохименко, цього я не міг ні зрозуміти, ні пояснити. Якось я спитав його. Невже вам подобається вбивати? Уявляю, яке нелюдське терпіння було потрібне, щоб навчитися володіти рушницею так, я б сказав, артистично і навіщо ж, щоб убивати невинні створіння? Помста, сказав Трохименко. Помста за все. Не птахи ж вам заподіяли зло. А може і не помста, роздумливо промовив він, може це щось інше. Мабуть, ми створені так, що в нас урівноважується людське і звіряче, принаймні під дією виховання, освіченості, оточення, іноді одне з цих начал набирає переваги і тоді або щастя, або лихо. Могло таке статися, що бомба відірвала в мені половину людського, а звіряче уціліло і тепер час від часу заволодіває мною. І що я можу вдіяти? Кожен з нас годує у собі звіра, а в мене виходить звір подвійний. Дві сили на одну. Я зітхнув. Ви мене не переконали. Агрономія не знає про леття крові, і не може цього виправдати. А ваш Лисенко, вигукнув лікар, він же агроном, а з кількох своїх колег, як оце як у ріпок. Без крові на землі нічого не відбувається, повірте, колишньому хірургу. Ольга вела Трохименка і йшла поперед нього, мов би відгороджуючи від мене своїм теплом морозяний дух, принесений лікарем степу. Ну, невесело мовив Трохименко, проводячи ребром долоні по своїй шиї. приніс голову на усікновення. Я мовчав. Звинувачення марні. Але і прощення вже не буде до віку. Тільки кому? Може, мені найперше? Дозволите послухати себе моїм єдиним вухом», – видобув з кишені білого халата дерев'яну трубочку Трохименко. «Хоч казати правду, за ці дні наслухався я у ваших грудях такого, що й у два вуха не вміститься. Замерзнути, вмерти, а тоді ожити – це вже щось з сфери іреального». «А я і не оживав», – сказав я втомлено. «Я зостався там». З Оксаною. Перед вами тільки моя тисячолітня оболонка. «Історична зустріч в українських степах», – гмикнув Трохименко. «Тисячолітня оболонка у футлярі людини з відірваною кришкою. Футляр – це я». «Що в футлярі? Скрипка чи тільки смичок?» «Гадаю, все ж якась струна, що і Повірте, це звук жалоби і провини». З дружиною вашою, незвичайно ж, наша вина – нехлюйство, неудство, неувага.